Amin. Salatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahu jazzallahu wala falenderojm. Do vetem perditindime dhe falë kërkojm. Nevdota të bekimet e Allahut qofshin me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me familjet e tij shokët. Tha gjëra që ndjekin këtu rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Amin. Tani do lazer pas një shkupuçi që kemi pas në dirës të në mësë sabat pashka këtë Ramazanit dhe Bajramit e kështë më radhë, po vazhdojmë sot prapë me dirës të regullë ta dhe të vazhdojmë këshin shola dhe në vijim me njëjtin arar. Kemi mbit të këtë një stacioni rëndësishëm nga biografia pegamberit s.a.ll imin dal tek Taifi dhe kthimi pejgamberi nga Taifi. Zë ato sprovaçjei pratet pejgamberi sason Taif. Dhe kthimi i tij në Mekë përsëri për të vazhduar me thirrjen, por kësaj radhe e kimi quajtur një kthim më ndryshsh. U kthy pejgamberi nga Taifi në Mekë dhe ishte një kthim pak më ndryshsh. Dhe ky kthim më ndryshsh edhe më të vërtet u përcjell edhe më ngjarje tashmë tjera që ishin deri dikune të pa zakonishma që ndodhen në meke. Dhe djetarët e sirës zakonisht pas taifit nga nëngjarët kryesure që veqojnë dhe flasin gjatë për ta dhe që me këto nëngjarëje dhe dhe është ta përmbyllet për ju dhe mekes janë dy nëngjarët e mëdha, nëngjarëja e Israës dhe Mirajit dhe pregadita për higjëritin nda një dhe të fillojmë që nga së të klasim për Israën dhe Mirajin, si në gjari e rrësme që i ka ndonë meke, e përvazhduar pasër me tutja dhe me temet e tjere, insha Allah. Temen e Israën dhe Mirajin dhe të trajtaj në disë të takime, insha Allah, e sëtë është një pytje që dhëtja bimë vetës tonë për me kuptu drejtë Israën dhe Mirajin. Pytja është pëse ndo dhe Israën dhe Mirajin? disën nga urësit e kësë nxarit që së pak u djetarët i kanë zirë njësit i kanë zirë e që tjerët i dinzot i gjëlewa ala por ne i mundur disa prej këtyre me i kuptu dhe me i dhe me i përsil për gjithje e panë këtë pytja mund tjetë ndodhë i shrejë dhe miraji për ta ndëru pe gamberin sallallahu esallam dhe për ta ngritë atë Dhe kjo si përgjigje dhe primet të njerëzën të tokë. Në qofë se tentuan taef me pëshnu në formë që e gurzuan, në qofë se tentuan në meke me dëbu dhe me refuzu, e mori Allah në qilë për me ndëru. Dhe ndërëj Allah të barë, këtoj me ndërimet më të mdoja. Dhe më thonë, le që ndërëj në otim në qilit, përsi kur që këna me emësu, insha Allah, si ndodhi kjo, Andror duke i dërguar me dë vërtet ë ndërimet shumëta gjatë rrugëtimit që nga momenti i nisjes e deri në kthim. Edënë se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pas samunis do të xhel lavaja ka pasuar në njërë zemër me zamzam dhe ja ka hum gjoksën, pastaj ja ka dërguar një kofsh të shpejt që do të thonë me të rahatshum dhe s'është një ka pas gjebrilen e kështë të më mërat. Andaj, sotë që të udhëthimi vështirë dhe i gjatë, e se njëri ka dëjë elemente në këtë udhëthim, gjithë udhëthim bëti letë. Sotë që është i vështirë. Apo, e para ashtë, shëqenija mirë. Njëri kurës shëqenit mirë, ku do qëtë ashtë, e këllën malatë. Edhe në sprovë, edhe në mështërësi, le më në udhëthim. Andaj, shakë të edhe për cilës më të mirë se Gjibrilin së mund shme gjithë Allah e ndërej që këmë e për cilën në dhëthim Allah Gjelloh ka mujt me dhun eja vetë othimi vetë i ka të vetë, atë vetë marë dhe pse kish me ndëru dhe kështu ja dërgej Gjibrilin me për cilën shëshni pas taj e dyta mjetët të në smëtus mu shme pas shëshni të mirë mirë po nëse për shambull është i lëfë shumë dhëthimi ësht Jo, jo, jo të këndshme sa duhet Ande e dërgojë Allah Gjelle Ola burakun Një kafsh Të mundon në cila Ka qenë nga kafë e gjenetit Dhe e ka urnu Allah Gjelle Ola me shku Që në bitet hi pegamberi sallallahu a sallam Dhe ka u thun me shpejtësi marramense Dhe ke mërë të më thot E vendoste Dhe mundon këmbën e ti A ti ku përfundon dhe syrim Por no, e syri aty s'ka pas banesa, s'ka pas ndertesa. Sa so ka mbyt më pa po larg syrin e shketin, ka qenë një hap i tjetër. Është specifi marramën se sa që gjithatë u themë ka vënë prej ë mazul me haramet Mekë, mazul me Aqsa, edhe ka shku ndjell e është kthy dhe ende nuk është ftuar në shtratin e tij ku është ngrit prej të jetës. Atë ka marr Allah me nderu. Dhe kjo është një përsyevë. nderim dhe respekt e qovëse të kanë kanë tentu me të përshnu dhe kanë tentu me refuzu Allahu kështu ju përgjit të ndërën të ju Allahu dhe ty të ju të blitë Allahu gjellë gjellalu e dyta të ndërën dhe është shenjë e përkrahjes nga se edini se pikrish në këto vite para se me ndojë sëradi Miraji pikamersëm ka vdik agja i ti Ebu Talibi dhe atë vitë kur ka vdik agja i ti është emërtuar si viti i pikëllimit. Asht e ka përjetuar pejgamberi vonërir mm. ndalen nga ogji i Ebu Talib. Do të thosë ka mësunta. Por ka qenë për krasi më i tij. Dekore ka humbë kthekra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në qumëriz vet. Dhe shndij i thyr. Mirpoka da, quresh të Mekës kanë marr guzim. Ësigur se kemi mësuar ë uh, presioni dhe dhuna e ushtuar nga quresh të Mekës. Pas Ebu Talib ka qenë shumë në rrap shumë agresive, se para vdekës e butalibet. Në në gjelë levole, ka marrë pekamës në Nisra dhe Miraj, për me të regu se përkrahi ashtë e pak kontestushme, se vebit e tokës shkojnë edhe dhinë, por të mjafton ty, Allahu përkrahas, dhajt përkrah ty, dhajt në bështet ty, ty, dhajt është me ty. Pra ndaj, ka qenë përgjigje edhe për pekamës në sëllëm, edhe për të gjithë të tjërët se Ma vët dhe akera bukja vë ma kala Ty Allah nuk brak ti, se asë nuk len Allah o t'i kur Ndaj e ka morë Allah gjallë e vola me Me i e dëshmu Mbër shtetjen e vazhduhsh me ndaj Dhe i ti Dhe kjo, pa dushim, ka pasë ndikim të këpëghamberi sallallahu sallam Dhe gjithashtu ka pasë ndikim e dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Mirë pa, nuk kanë pasmunësi me, me kalu këtë nxarja Indiferent Pa len gjurëm të kata Për këtë nëbështetjet madhe që Allah për e apkujt Për e kamerit sallallahu sallam Dhe qëtë ashtu të të tretë ashtu Nga disa urëci të isra dhe mirajit Si hyrjen këtë tim të madhe ashtu Edhe uh, Shem e dashuris Dhe afërsis Nga se në këtë vit i ka vdik Në në këtë vit i ka vdik Khadija radiallahu ta'ala anha Gruaja e tij thot një me vërtetë një burim i pashtarshëm i dashnisë për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Don, gjitha ato vujit që i ka pas, shkriheshin gjitha, humbshin, tretëshen me disa fjalë të Hadijes radhiyallahu ta'ala anha. Dhe ju kujtohet kur kemi vënë për Hadijen e vdekjes së saj, kemi thënë se me vërtetë ka merituar kjo grua më më mërzit për ta. Dhe ja ka vlerë kjo grua më vërtet më çaj për ta dhe ka vlerë kjo grua që mos më haru kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe në Medinë ka përmend Kharijën radhiyallahu taala anha s'ka qen thjesht një grua që i ka ofruar diçka që gruaja zakonisht ofron burrët ka qen shumë më shumë se kaç dhe ka qen ju thjesht ndarë peshaj i ka munguar jo dashnia pejgamberson ajo përgdhelje i ka munguar jo afërsia i ka munguar jo prehja ajo që thjesht e jep të gati ja, që i ka munguar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam andaj e ka marr pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e japa qëtsin, e dëshnin, me afrua Allah nëse, nëse, nëse afërësia me grunë sështë mo, e ka afrua Allah taj vetë, e ka afrua Allah gjëllotek argumentit e, e ti, e ka afrua Allah gjëllotek të ekshpërlimit e ti, e kështu, e kështu marabë, pandaj, ka qenë një shëj e e dëshurisë, dhe ka qenë një shëj e afërësisë, dhe ka qenë një shëj për me i ambajt vazhdimisht aktiv burimin e prejes, qëtsisë, Dashuri është dënie e konve për ta. Te. Andaj tenderoz, u sodën me koni fort, i qëndrushëm. Konoi për dikon që qëtë, të Allah, ka rrëqaç kokën për anti japën. Vëllai, sa do me koni fort. Konoi kardik kurse mbushetën topa. Konoi për dikon që i, i rëfihet, ja ka i rëfehet. Ja kozon ka pa golat apo. Konoi për ta dikush. Çdo kush në dunia ka kokë nevojë. S'koniriçi vezhvet ban. Një është i dapt. Andaj Allahu lehu ala Këtë aspekt të kësojtë zbrastire që për moment në e kanë dij pejgamberi sot të lëmë, ja kanë bush me Isra dhe Mirajin. Dëshuria, afërsia, prejhja që e kanë dij kur, kur ka qenë në, uëthim. Parëmënë për shambu takimin e ti në Mezula Kësa me pejgamberi të Allah Gjellewana. Ja, është patushim një prejhja dhe qesie madhe pas dhe kërë ka po për gjennetin. Mështu atë për komunikime me Allah në Gjelle Uala gjitha këto që e kanë mbush, për e kanë mbush, qëtësi dhe prej edhe, për dushim, ka qenë një energji e re për të vazhdo me mision më të utje, pas taj, pas zitha asaj që a i ka ndodhme me këto kuhra. Për e ursime që mund veqon të, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe me e pregadit për i gamberin njësasen për periutë e arshme nga se me dineja po e pret e ati është ndërtimi ati është formimi ati është rezistenca ati është zërimi ati është thirja në gjithë atje prandaj Allah Gjellewala ka dosh me i ashfaq dukshëm me i po kretë ato që ka thirën to pa dukshëm Per sham nëmë përgjambër, sëmë që ka thonë, aja që për ju fëtëjnë te, ju kanë fëtu përgjambër më përpara. A ka fott nëmet mu sotë, përgjambër, sëmë. Po, nëmet të i sotë, nëmet të ibrahimit e të sëmë. A i ka pa të, e si ka pa të, a i ka nji përta. E Allahu si ka dorsë, ha dhemi i për ta. Dorë, pa, që kur fëtëjsh përta me pa, për, që ti i në rrugën e që tyne. A ne i ka shku në me zë la kësa. Ja Gjithë pej, pejgëmberti ka pa Allah në mësa konë në mërë t'yna Mi pa Pejgëmberti ka qenë në me zhul aksa Këtë gjemi së që pa tërtohëtë Pa uzurpohëtë Pa zaptohëtë Pa pushtohëtë Pa buëtë zullumë Gjithë ka po buëtë Allah u gjëllë u ala Kajtë pejgëmberti të tuj ka mbredhë Edhe plisë asaj Miraj që ka po me lajket Me i thar që ka po gjenjetin Ka po gjenimin E ka po dënimin, e ka po shpërblimin. Ketë ato që ka po thirtin të dhe kime thirtin të të ardhëmën të, me i po. Sikur se, edhe Ibrahim e sot, ka qenë pengamëri madhë, mirë po, ka kërku që Allah me i të regu, eri në kejfe tuhi i l'meuta. O Allah me të rega, si në gjallë dhekër. Kale ulem min, të u'min, të asë përbësana, kale bela, gjithësësi, këpë bela është e furtë, nuk ka vëqë po. Këpë bela � ose jam nuk kam lukund absolutisht nga pozicion i besimit o lakin lijat me ime në kalbi e qetsia zamër së dishe ka teter të të prehja komplet or dishe ka teter të andaj kejt ato që a po thratën të dhe kime thirën të ea me i po me të pushon zamër a jute në qetsit flot me po gajbin, me po atë padukshmen me po ato që po, po, po, po thratën të dhe gjithashtu të ndërur lezër në mëzla kësa është bë lidhje e përhershme e pandashme në quf se para kësaj ka pas ndënjë për thëmë kushtimisht ka pas ndënjë shkputje mes mekës edhe aksas po ka pas diri dikun në shtë ta është Allah gjele ola me këtë u thim që pegamesën nga mekja, nga qabëja shkën në mevzë dhe aksa bët lidhje përhershme Do të të tëtë, mezullak saja futët nën hien e qabës. Dhe për diri sa qabëja është kible e muslimanve, mbetet pjese pandosh me ksej kible e kush, edhe mezullak saja. Nga me se ka lidh, ka shku drejt, ka mund më shku drejt në qil, ka mund më shku këto kuftë, po s'ka qil e rastësht me që Allah me lidh me smekës edhe edhe kutsit. është lidhja, me dëverëtet, e rëndësht me që për to ka dobitira, ka dërës tjetër të për te. Njërë, po Israja dhe Miraji këtë të të regon. Arsua e kësa është që me lidhë dhe qëka që dikush ka tentu me e shkëput, apo me bashku me zdiqkafit që dikush ka tentu me ndo, dhe praktikish me të regu, se. Dhe më thonë, edhe atë arsua që mund të keni, mos me ndjek kibl në pejgamberit, se e keni kinsë një kibl tjetër të të që dikur ka qenë kibl e pejgamberme, Ajo kibl poshtriën kiblën e madhe. Po edhe po bëhet pjesë e saj. Këndës më e laksaja është një nga tre haremet e mëdha. Tre jame të shëta. Al-Masjid al-Haram, Al-Masjid an-Nabawi, jame e pejgamberit në Medinë, edhe Al-Masjid al-Aqsa. Jame e Aqsa është në kod Zot e shëroftë, ata njerëz ata muslimanë i rujt dhe i mbrojt nga shërri të çbërsve dhe zulumtë. A është ka shtotë një wzor me i selam dhe botës përmes i sa dimraxhit se misioni i këtij burri nuk ka as si mision i zakonshëm që ka qen mision vendbanimi, ka qen mision gjenerate, ka qen mision lokal, ja tash kë te kanë dimensionet. Prfshin gjitha vendbanimet, gjitha popujt. Dhe Allahu xhalla uala e vendos pejgamberin imam të gjithë pejgamberën. Po më treguysa të dozë a na dimësim argumenteve se çdo pejgamber ka pas namaz, po nuk dimë si u nfal ata. Ne kemi argument si u nfal. Po edhim si u nfal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E kur dal pejgamberi imam i pejgamberëve, krijet pejgambertë jo të nfal me ç'namaz rofal në, në protash. Skan pasore për ndjek pejgamberin sallallahu alaihi wasallam namazin e kjo është ndera Allah. Ta kam mi tregu se ti je pris i kretëve, ti i momi gjithëve. Dhe ti ke me kohë çu tin kiamet, scope ka gamërmas teje. Ne këtu është të më vërtet shenja këtu këtu sinjale të fuqishme që janë përçu përmes e srodhmi rradhit Allah. On uh, othesia, priataria, shkrirja, lidhja, pastaj pastaj gjithpërfshirja edhe e kohës edhe e vend dhe gjitha këtu kanë qenë të manifestuara në këtë natë kanë qenë të prezentuara në këtë natë dhe të përcidra pasësoj natë të ti në kiamet s'katit të kible s'katit të pegamber kjo është ndaj nuk i ka ndodh ast një pegamberi kjo ndërim si kërse pegamberit ast një pegamber s'ka pasë mundësi që një pegamber më falë më sti Përveq Haruni mas Musati, këtë që këtë tërë është me niko, me, me pro Allah nga bota e shpirtave, me pro Allah nga bota e hretit, në dunja me e rikthy, një pegamber, më falë, këtë nuk e rasështë. Andaj është me tregu se në emër të gjdo pegamberi që thirëni, që ka njerëzë përnujnë pegamber, e përnujnë Musanë, e përnujnë Isanë, e përnujnë Isanë, e përnujnë, e përnujnë Isanë, e përnujnës për Në amër të gjitho pegamberi që t'i rëni. Apo, aji pegamber ka qenë gjëmatishti pegamberi. Apë. Masë si ti u falë. Qëfar dhe kible që i arsëtojnë si një këthy ka kjo kible? Si një pegamber e këthim kësajt. Apo, kjo pegamber ka me këllu se kjo kible tashmë është e kthime edhe kjo ka qabja. Apë. Edhe mëzle kësaj është piesë e këso e kible. Andaj, sërë të idhë për kiblen. Nëse dhe dhe më ojë dërës për unë më anashkru mëzlakson smunëm arkipi bla e para muslimanëve edhe kur do të më bëj për çabën duhet më fol për mezlakson dëbë fuaj me për ishadhi mirajin duhet më fol për mezlakson e ka lidh zoti xhelaluha me kën edhe kus se janë liderë pritet s't përkon për, për, për pikave me ndarë diçka tjetër mirë po i ka lidh zoti xhelalu. prandaj edhe arsye ka qenë me lidh të shkputrën dhe me afruqtën që dortha ka qenë në zemra thënënte njërzva. Po të thash tutaj, ato që mund të veçojmë, çka kusht koshum dobi poku ne kimi të kufizojmë, ë, për ato që mund të veçojmë në këtë natë që ka ndodhur, do të thonë, nga arsyet pse ndodhi kjo. U thash fillimisht që se pse në kum me vënë pikën Allahu e din. Po këtu janë disa prej, do të thonë, zbërthimeve dhe disa prej ursive që kanë rit dietar me nxirr në bastin gjarës i së sodës miraçit dhe preso që mundveqin që ashtu ashtë të ndërbozër me të regu edhe vlerën e këti umeti që vlerën e ka këtë umete ka lau gjellë gjellalu nëse kjo është pejgamberi jon nëse këtë vlerën e ka marrë ki vlea që në tejmë fal dhe ka hea është këthy e na që ndikë vërugën e ti dhe i kjo umete është i mëti vlerave umete i madhën i ka e pa lau gjellë gjellalu mërësi me dëvërtet dhe Sa artinit për Israën i mirajën? Më kam mundësime më së në ufol për vlerët e pejgamerit s.a.s. E së artinit për vlerët e pejgamerit s.a.s. është e pamojnë shumë së më fol për vlerët e umetit të ti. Nga se i kemi fitu këtë mirësi, këtë vlera me pasime dhe me ndjekën e pejgamerit s.a.s. Andaj, në ditë në gjykimit, dhe më thonë, pejgamerit s.a.s. dhe të të të umetit, umetit, umetit, ka qonomin e ti dhe i nje meshanja parë në njerëzit duke ndjek rrugën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ne kuptojm certifikohet meshanja mo certifikot se ky esht umeti ti nafton njën, jo me deklarata dhe me me me me pretendime meshanja e ka anplus sikim la njoftja rasulullah umeti duhet sikim e njoft ka thon gurrul muhajjalin donon meshanata Sejz dhe abdesit, apo, dhe nëhon, këto pjesë këtu kam e ndryqu, edhe kjo pjesë të kam e ndryqu, sikurse, uh, kalli që është, dhe nëhon, uh, në gjyrë të kaftë, në gjyrë të dzezë, e në ballë e ka një shaj të barë që i shkelqen, dhe është bukuria e tërë ti, a, po, ashtë shaj e në ballë, shaj e ndryqimit, shaj e shkelqimit, shaj që nuk e ka qdo kush, pasaj që e ka fitu duke ndikë pegamberin sallallahu sallallahu. Madi e buhurere, radiallahu ta'ala, në hu, kur mërë të abdes, e landë të diri këtu, lartë, tërë këtë pjesë landë, ju pësë pjesë abdesit, për thonë të fëmëni së ta aminkum, e njëtile fi gurreti feljutil, kushka më të si për juve me zgjat, dhe të zgat, kuptim me eshtu dritën, për i qefit, apo që të fitën nga nëndryshimi i abdes, sa, sa më të i prafë. Kjo ndirë që ka e pëllohë këtë u meti me pikë kuj mendrë qoftëyra, me pikë me veprime. Të falë mirësi, pikaj e fitu, pikaj e kimi mor. E kimi mor nga ndjekja e sunetit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në rrugën e tij drejt, suneti i tij është shtym. Suneti i tij është garancë se nezer kimi ka konoftamurën e tij, kimi ka kono umetit e tij, kimi bënë tu se fatin e tij. Gjithfaqto i ti vetu me çfarë garanca? Ose do këndik rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me sa rruga ndryshimet, me ndergjimin nga suneti i tij padyshumse e përva njërë me ku nga umeti ti e përva njërë me përfitun nga mirësit e asaj që përfitan umeti umeti i, i ti madhe do të kjetë njerës që do të tentojnë të përvidhe njëmën këjama në turun umeti ti edhe të përfitun nga pirja nga haudi nga i pusi i madhë që ka me pi umeti meri, sallam, sallam, me lakt, i pegamerit s.a.s. njërë po me lëkt i dëpojnë të njerëzë i largujnë ga, nga safat e muslimanëve e pegamerës që më thotë lani e çdo çfarë ofrohet nuk i refuzon si ka skarrëzu ka ndonjëa munafika ti ka marrë në saft vetën mos më refuzo lemodit të gjykimit mevele ke thon innekela tadri ma ahdathu ba'daka tazdin su'an rukta maste kan vol la men ton çka s'ke thon ti kan bua munafesume çka s'ke thon ti çka s'ke mzu ti ata që pegam son suh kan suhqa li men badal ba'di turpa da mora larg ata që ndryshuan e shtremruan e laithiten pas me jap. Andaj ta qamuse Allahu jazzallahu alaihi qon rrugun e tij, në një eksuritën ti, e tij, mësimet e tij, udhëzimet e tij me zbërthimet ulemave, të ndryqus, e ulemave, diëtorët on thonë me vërtet, i ka bë Allahu sebab fenera ndriçues në rrugën e udhëtimit e kallahun jazzallahu. Gjithë këto mësime i jap hyrja e madhe në portën e kësaj ngjarje të historisë më roajit. Pse ndodhi? Ndodhi për shkak të arsyeja. Allahu e dim se ndodhi. Mirpo, këtu është disa prej arsujëve që po të amunësime, ku a prezentu juve, në hyrët e kësë angjare, për të vërdu me të utje pastaj edhe me isanë dhe mirajen, për fund të ndronë dheze. Gjithë të të zëpërtime që për i bëjmë, që ofë këto sëtë pëse ndodhi, që ofë të ato në të ardhmen, që farë dhe si ndodhi, që ofë të ato që do të vinë pastaj, do bi që dalin, kejtë to, jëmë për të regu se, dimenzionin historik të njariwe nga kua pega mështëm. Ka ndodhë kjo. Po, ka ndodhë, na që kam sojnë. Gjithmonë mund është me jetu kone pega mëri së sëllëm, nëse e nje biografin e ti, sirën e ti, dhe dimenzit përfitim e dhe mësimin nga jetë e ti. Përkuptu se, Allahu Gjallahu Ala, nuk ka bërgjera raseshtë. Ska ndodhë ato veç në kontekst saktua kohor, këtë kohë ka ndodhë. Gjithmonë beten të frez betën praktike, betën aktuale mësimet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Nuk s'ka dona fati, nuk ka nafas skadence asnjëherë mësimet e pejgamberit. Nëse na kemi aftësi më i njoft për të dimë zonën historik, duke përfituar nga çdo aspekt, qoftë nga kjo pyetje apo nga pyetjet e tjera. Allahu na mëson më i njoft biografin e pejgamberit, njohje që na mëson me dashë për rasul, e më nijk rrugën e tij e më me çon umatit i cili si duhet dhe më dëvërtet me e ndi edhe në këtë lërësi kohore që jemi nga jetë ati, me ndi spakun nga fërsia, atë nëngërësit, atë nëngjarëm që ndodhën në kone përgamerit sërëllahu aleyhi wasallam. Allah e shumë, ju është primë rëmendin, në kaj që përdofën përsa, dintakimi në arshë, nësha Allah, Zotë i Ruë dhe ju shkëpëlejët, mësallam a la Mohamedin wa al-Ali, ju sahve, sallam a të simën këtira.